פרק קי"ד בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, היתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו. הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן. מה לך הים כתנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו כאלים, גבעות כבני צאן.